Készülődés Dennyel egyre csak a fejét rázta hitetlenkedve, én meg csak mosolyogtam. Kezünkbe lobáltuk a két nagy, papírba csomagolt ruhásdobozt, miközben hazafelé tartottunk egy nagy áruházból. Nem tudom elhinni, hogy van egy saját frakkom, mondta a fiú, és te, Juli, mese szép vagy ebben az ékszínkék ruhában, ha szegény Mari láthatna, lelkendezett. Erre én elpirultam. Mondd, milyenek a fiúk a jövőben? Helyesek, szóval... szóval tetszenek neked? Tette hozzá és szégyenlősen. Nem feleltem semmit. Pár pillanatig szótlanul baktattunk egymás mellett a hóban. Természetesen mindketten vadonatúj csizmákban. Nagyon fogsz hiányozni, ha egyszer majd hazamegyek. Mondtam nagy sokára mert a világért sem akartam megemlíteni Misit vagy más fiúkat a jövőből. A saját budapesti életem hirtelen mulatságosnak és teljesen távolinak tűnt. Dennyel és a behavazott, karácsonyra készülő pár is látszott Valódinak. Szerettem volna könnyíteni újdonsült barátom nehéz életén, és óriási vágyam volt az is, hogy bejussunk a bálba. A ruhavásárlás után is maradt jócskán pénzem, ezért elhatároztam, hogy betérünk a piacra, és veszek valami csodás harapnivalót, a többi pénzt pedig majd eldugom Dennyel holmiai között, hogy egyszer, ha nekem sikerül visszatérnem a saját életembe, majd megtalálja, és vehessen magának mindenféle dolgokat. A piacon ropogósra sült, pirosan illatozó csirkét vettünk, és egy mosolygós fehér cipót. Dennyel boldogan ugrált körbe, majdnem elejtettük a ruhásdobozokat. dobozokat. Na mi az, jövő kisasszony, már nem csak cselédruhákat lopsz, hanem pénzt is? Kiáltott rám valaki, akinek jól ismertem már a stílusát. Jean? kérdeztem, de nem is kellett hátrafordulnom ahhoz, hogy felismerjem a fiút. Látom, lovagot is találtál már magadnak, és fütyülsz rám, sohasem fogsz megtanítani írni panaszolta, és Dennyel meglepetten nézett a nálánál jóval alacsonyabb, bortas hajú kisfiúra. Júli fontosabb dolgokkal van elfoglalva, mint a te nevelésed. Meg kell menteni a világot. Azt hiszed ráérít veled foglalkozni, mikor az is lehet, hogy csak órákig, vagy percekig maradhat ideált, és vissza kell térni a saját korába. Rivald rá aki elkerekedett szemekkel nézett ránk. Kitől kell megmenteni a világot? Csak nem valami kalózoktól, vagy a hétfejű sárkánytól, kérdezte gúnyosan Zsám. Azt minden esetre látom, hogy bedöltél a jövőről szóló handabandájának. Vetette még oda, de aztán elhallgatott, mert jobbnak látta, nem szólt többet. Tekintette Dennyel fejcsovállására. Én is jobbnak láttam, ha hallgatok. Zsannak végül is igaza volt, hiszen megígértem neki, hogy tanítani fogom ám attól is nagyon féltem, hogy egy pillanat alatt visszacsöppenek a jövőbe, anélkül, hogy bármilyen nyomot hagytam volna magam után a bel epok Párizsában. Most hagyd minket békén, majd én megtanítalak írni, ha eljön a nyár, addig remélem kibírod, mondta aztán engesztelően tennyi és nekem nagy kő esett le a szívemről. Megint megállapítottam magamban, hogy kivételes fiú csodort utamba a múlt szele. Vagyis Engem sodort, az ő útjába a jövő. Visszamentünk a kis padlászszobába, és elkezdtünk falatozni a különösen finom sültből. – Te, mindig ilyen finom ételeket eszel az igazi világotban? – kérdezte kíváncsian a fiú, miközben a ropogós cipó utolsó darabkáját is bekapta. – Persze, még sokkal jobbakat is eszünk – mondtam, de aztán nem folytattam. Nem akartam elkeseríteni szegényt. Akkor a te nagyon gazdag emberek lehetnek. Sóhajtott dennyel, és erre én elnevettem magam. Na, csak ezt alanná anyukám. Minden nap legalább százszor elmondja, hogy nincs egy vacsak ruhája, amit felvehetne, hogy nincs pénze új könyvekre, és örökös téma az is nálunk, hogy mikor veszünk végre nagyobb autót, apatragacsa helyett. Feleltem, erre a fiú még jobban elcsodálkozott. Nektek még automobilotok is van? Ha? Akkor te tényleg gazdagok vagytok? A jövőben rengeteg embernek lesz autója. Azoknak is, akik nem gazdagok. De ne híd, hogy ettől boldogabbak vagyunk, vagy jobb lesz a világ. Mondtam, de ő csak legyintett. Ah, hiába, Júli, én nem vagyok képes elképzelni a jövőt. Számomra minden olyan elképesztőnek tűnik, amit mondasz. És sokszor hogy is mondjam olyan félelmetesnek. Erre nem igen tudtam mit válaszolni, de szerencsére nem is volt már rá idő, mert lassan este ledni kezdett, és készülődnünk kellett a bálba. Először én öltözködtem fel, addig Dennyel kint várakozott a lépcső feljáróban. Utána én vártam rá, mégpedig borzasztóan sokat. Majd megfagytam a habos tüllökkel sejem ruhámba, mire végre valahára megjelent az ajtóban. Olyan volt az elegáns öltözékben, mint egy valódi herceg. Legalábbis én ilyennek képzeltem a hercegeket. Mit csináltál ennyi ideig? Már három mennyasszony is felöltözött volna ennyi idő alatt. Mormogtam, aztán berobogtam a szobába. Egy gyertyafényénél megpróbáltam megnézni az arcomat, gyennyel késének a pengéjében. Mm, miért nem tartok tükröt a hátizsákomban? Korholtam magamat és ahogy a zsákra pillantottam, furcsának találtam, hogy félig nyitva volt a cipzárja, pedig én biztosan behúztam. Kinéztem a lépcsőházba, de dennyel már nem volt ott, így én is gyorsan elfújtam a gyertyát, és utána eredtem. Az utcán dermesztő hideg volt. Leintettem egy csukott lovas hintót, és a fiú nagyon élvezte, hogy ilyenben utazunk. A bálterem csak pár utcával volt réb, így még izgulni sem nagyon volt időnk, már is odaértünk. A kivilágított bejárat előtt sorban álltak a hintok, és volt néhány automobil is a havasbokrok mellett. Ahogy felnéztem az égre, millió csillag sziporkázott, valószínűleg emiatt volt annyira hideg. Vacogni kezdett a fogam, a szívem pedig a torkomban dobogott. Na, hogyan fogunk bejutni? Dökött fejével a bejárat felé Dennyel, aki maga is nagyon félt. A félhomályban is jól kivettük, hogy a cilinderes urak és uszályos ruhás hölgyek mind-mind meghívókat nyújtottak át az ajtonállóknak. Majd egy idősebb házaspár mögé állunk, mintha a gyerekeik lennénk, mondtam, bár magam sem tudtam, hogy jutott ez hirtelennyében az eszembe. Milyen találékon egy nyuszi főt! főt. Véltem hallani az édesapám hangját, aki abban a pillanatban elérhetetlenül távol volt tőlem, legalább annyira, mint az égen hintázó csillagok.